які ціняться найвищі. Гріті натякав ібрагімою, що вже забув про своє рабство. Власне, у цій землі всі раби. Народ – раб султанів, султан – раб Аллаха. Щоб справити приємність Луіджі, ібрагім вирішив зодягнутися венеціанським купцем. Кольорові мережева, чорний оксамит, золотий ланцюг на шиї, персні з великими самоцвітами, крислотий капелюх з коштовним плюмажем. Одягали його два грецькі хлопчики, вродливі й вишукані, як сам і брагім. Він оточував себе тільки гарним, хотів бачити себе в дзеркалах чужих життів, не любив євнухів, ненавидів на ругу над людською природою, людину ліпше убити, ніж калічити. Смерть слід теж розглядати як один із способів полегшити людське життя. І не тому, хто вбиває, а кого вбивають». Поки живий, можна було втішатися такими розмірковуваннями, а він був живий і не мав наміру вмирати, може й ніколи Дивився на себе у венеціанське дзеркало, подарований Луїджі Гріті Подобався собі, як завжди, тонкий, нервовий, вишуканий, на блідому обличчі виразно окреслені губи з-під тонких чорних вусів поблискують рівні-гострі зуби, так щільно поставлені, що, здається, їх удвічі більше, ніж треба. Одні розвивають тіло. Він розвивав свій дух. Тіло пристосовувалося до духу, залежало від нього. А дух був вільний, розкований, мільйоноликий. Тому й любив себе Ібрагім подвоєного, потроєного в дзеркалах. Там відбивався уже й не він з його зовнішністю, а його неповторний дух Луїджі Гріті застав Ібрагіма коло дзеркал Мов би, на догоду Ібрагімові купець задягнувся османцем Багатий халат із золотистої парчі, гаптовані золотом зелені шаровари Білосніжний шовковий тюрбан під товстелезними смоляними бровами виблискують вогнем булькаті очі Накривлений, як у султана Мехмеда Фатіха, ніс Товстезні пишні вуса, чорнюща борода Чистісінький тобі паша Вони довго сміялися, розглядаючи один одного Обнялися і поцілували один одного в напахчені вуса Навіть пахощі кожен підібрав відповідно до одягу У Луїджі східні, в вібрагіма італійські Трохи ж жіночені, мало не від самої Катерини Сворци до порад якої прислухалися усі найшляхетніші і найвельможніші особи Європи. «В ножах чи на конях?» – спитав Ібрагім. «Тільки верхи!» – зареготав Гріті, показуючи накриву шаблю в коштовних піхвах. Супроводжували їх з десяток бостанджіїв, заставлених на все лихе. Їх не подивував Ібрагімів вигляд, бачили й не таке. Головами відповідали за його цілість – і недоторканність перед самим султаном. Ось і все. Гріті про охорону, здавалося, не дбав зовсім. Його охороняли гроші. Міг купити пів Стамбула. Ще й не знати, де більше скарбів. У семебаштовому замку чи в нього. «Ми забули взяти явнухів?» – спохопився Гріті. Ібрагім пересмикнув нервовими устами. «Навіщо? Я не вважаю, що таке видовище прикрашає справжню мужчину». Не прикрашає, але слугує першою прикметою мужчини. Інакше кожному правовірному довелося б возити за собою цілий гарем. Клопітливо занадто, чи не так? Невеличкий гарем ліпший за найпишніших євнухів. Я б згодився возити навіть гарем, тільки не цих обрубків людства. Але мій гарем із самих рабинь. Це нагадувало б мені щоразу про моє власне становище. «Чи не вважаєте ви, мій дорогий, що вже час вам змінити своє становище, бодай у гаремі?» – прискалив око Луіджі. «Я ще надто мало живу в Стамбулі. Всі, кого знав, лишилися у Манісі. Зате вас знає весь Стамбул!» – Ібрагім засміявся. «Згодьтеся, дорогий Луіджі, що я не можу взяти собі кадунами одразу всіх красунь Стамбула, рабинь скільки завгодно, законних жон тільки чотири». Так повелів пророк Не треба всіх Починати слід завжди з одної Мій друг Скендер Челебія Має юну доньку Скендер Челебія Головний Дефтердар Він міг би Породичатися з рабом